פרק ל"ד: "בין שמונה שנים יאשיהו ומלכו, ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בדרכי דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. ובשמונה שנים למלכו, והוא עודנו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד אביו, ובשתים עשרה שנה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 וזכריה ומשולם מן בני הקהתים לנצח, והלוויים כל מבין בכלי שיר. ועל הסבלים ומנצחים לכל עושי מלאכה, לעבודה ועבודה, ומהלוויים סופרים ושוטרים ושוערים. ובהוציאם את הכסף המובא בית אדוני,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 ואל מלך יהודה השולח אתכם לדרוש בה' כה תאמרו אליו. כה אמר ה' אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך, ותכנע מלפני אלוהים בשומעך את דבריו על המקום הזה ועל יושביו, ותכנע לפניי, ותקרע את בגדיך, ותבק לפניי.